كلمتان حبيبتان الحمد لله Hvala Hvala i Zahvala Allaho ta'ala, nekaj salava i sada našeg poslanika Hvala mininik, amhammeda, svala po ta'ala, nekog sada na njegove častne i sve koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Zahvaljujem Allaho što nam je večeras omogućio da se okupimo ovdje, da čitamo, čitavamo i komentarišemo Hadisa, Hvala, poslanika i da stječujemo znanje koje će nas približiti Allah subhanahu wa ta'amu. Došli smo do poglavlja o pjesništvu i drugim temama, kako ga je naslovio autor, ja sam to najavio prošli put, odnosno došli smo do 1506. hadisa, koji je naslovljen o pjesništvu i redstovanju. Pa kaže... Šarit, radi Allah, vangu veli, sam jednog dana sa Allahom i poslanikom sa Allahom, pa me upitao znaš li išta od poezije umejeta ibn ebi salta? Rekao sam znam. Rekao je da čujem. Izrecitovao sam u jedan stih. Rekao je još. Izrecitovao sam još jedan, a on je rekao još. Tako se ponavljalo sve dok mu nisam izrecitovao stotinu stihuma. A čovjek hadis nam govori o tome da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio od ovog sahaba da mu recituje stihove. I sljedeći hadis govori o istoj temi, odnosno stihovima i pjesnji što je recitovano, pa kaže ja najistinitiji govor koji je izrekao pjesni. Pa kaže Abu Hurere da je dala ta namu prenosi da laho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao najistinitiji govor koji je izrekao neki pjesnik je lebidov govor. Sve što je mimo Allaha bezredno je. Sve što je mimo Allaha bezredno je era kullu še'in maharad ba'eba'atilu. To je jeli, stih koji je izrekao ovaj lebid. E sad malo ćemo se zadržati u ove teme i To je pitanje pjesništva. Stihuba. Odnosno poeziji. Recitovanje toga kako islam gleda na to da li tu islam dozvoljava u kojoj mjeri da li postoje granice postoje neki uvjeti tako dalje pjesništvo kaže islamsključnjaci je kao i govor ljudski može biti dobro a može biti i loše sve zavisi od sadržaja i samo pjesništvo samo pjesništvo po sebi niti je niti nije po, niti je pohvalno niti je pohvalno samo pjesništvo po sebi Gleda se još sadržaj tog pjesništva i to je osnova, sadržaj tih stihova koje ljudi recituju, odnosno koje sastavljaju i pišu. Tako i neko dame, je poznati islamski učenjak, u svom dijelu El Mugni kaže nema razilaženja među islamskim učenjacima da je pjesništvo dozvoljeno. Pjesništvo su koristili jashabi, kao što vidim u zovu hadisa, ili prvog Hadisa, a koristele ga i u Lema, odnosno islamski učenjaci, i za pjesništvo postoji potreba, zašto? Naravno ovo, ovo govori e, o pjesništvu na arapskom jeziku. Potreba za poznavanje arapskog jezika i kao dokazi u tefsiru, komentaru a i to se koristi pjesništvu. Stimo preko pjesni što razumijemo kaže laho govor i govora laho posanike sallallahu su i prije islama i za vrijeme islama vrlo često koristili pjesništvo kao jeli, način izražavanja i bili su vrhunski pjesnici i kroz pjesništvo se pokazivalo poznavanje arapskog jezika. Kaže mnogi ashabi su recitovali stihove u prisustvu Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam, čak je poslanik alaihi sallatu vrsalam i tražio neke shabada mu recike u stilove, kao što je ovaj primjer sa Šaridom r.a. ili primjer sa Hasanom, poznatim hvesnikom jelik, od kojeg je poslanik alaihi sallatu vrsalam znao mu je, vrlo često je narediti da se tiče sad tekstu ovakvu u kojima se uh, U negativnom kontekstu spominje pjesništvo ili hadisa u kojima se jeli, pjesništvo isto također spominje u negativnom kontekstu, to se prije svega odnosi na pretjerivanje u pjesništu. Kada neko cijeli svoj život ili veći dio svoga života posvjeti pjesništu, tomu je život, tomu je jeli, preokupacija u životu. Ili, Ako, ako se u pjesništvu koristi laž, ono što je zabranjeno, što je haram, itd. U tom slučaju, ovi tekstovi Kur'ane, Hadisa se odnosi na to. U osnovi pjesništvo nije zabranjeno, ali je zabranjeno ako se u tome prelazi granica, ako se drugi vrijeđaju, ako se koriste laž, itd. Je. Jer kažu da vrlo često pjesnici, ne samo u tim vremenima, nego i dan danas, da su koristili lažima, da su klevetali, da su gibet ili vrijeđali ljude. I danas dan možete to vidjeti kad hoće nekoga da odsekne, napišu o njemu stihove, pogrdne stihove. Kao što je nedavno pisao jedan prije godinu dvije kad je pisao o rejsu cerči o ne gdje ga gdje nije smijao, njega bi smijao islam, smijao Kur'an, smijao je li Al I je, taj čovjek poslije toga nije poživio ni godin dana, četvrdeset nekoj godini. Prema tome pokuđenost i pokud, ova pokuda se odnosi na tu situaciju kada se pjesništvo previše koristi, kada se prelaze granice i kada, kada se njima koristeno tehadno. Jedan kuranski ajet spominje pjesnike i pjesništvo u negativnom kontekstu, to je ili u A šu'araa makaže bila mešeta radjin, ve šu'araa yattabi'uhum al-qaboon, alam tara annahum fi kulli wadin yahimoon wa annahum yaqooloon ma la yaf'aloon illa alladheena aamanu wa 'amilu s-salihati wa dhakru Allahi katheeran muntashiran min min ba'di ma Kaže, a zavedeni ślede piesnike, oni koji su na krivom putu ślede piesnike. Za ne znaš da oni svakom dolinu blude i da govore ono što ne radi. Takvu ne samo oni koji vjeruju i dobre djela čine i koji često Allaha spominju i koji uzračaju kad ih ismijavaju. Znači ovo je, ovaj, ajte objavljen povodom, jeli, ismijavanja ashaba ili ismijavanja muslimana u strani nekih mužličkih pjesnika, na čemu je, jeli, na što je ovaj Hasan, poslanik Salatosa Noel je, je pjesnik me kaže odgovorio i branio istinu i branio, jel, branio jel, sad, to je sad. To je i branio poslanik Ali Salatosa toj je li ovog ajeta prema tome i ovaj ajet ne ne nepudi pjesnike općenito nego samo one koji su na strani laži koji pišu da brani laž da promoviraju laž i tako da, da vređaju druge i da vređaju istinu zato imamo je ovo se radi samo na pjesništvo nego i na prozu, na knjige, na eli u kojima se napada istina i glati istina ili posebno ono što aktuelno posljednjih par godina gdje se napada lik poslanika Muhameda alejselatu vesselam kroz znači neke karikature, romane, stihove i tako dalje. Vidimo da je da je osobina sljepvenika laži, odnos onih koji su na zabludi uvijek istani, oni se ne mijenjaju, to Allahu sunat, zakon i to je. I vrijeme poslanikade i salatu oni mušički pjesnici smijavali su. Smijavali su sahabe islam. I napadali poslanikade i salatu I danas to danas dan to radi. Danas dan to radi. E, e, oni ateisti, znači koji ne viruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i oni, e, da kažem, nevjernici koji mrze islam, mrze e, poslanika Muhameda već svatko. Tekstovi suneto odnosno hadisu koji se kudi pamćenje stihova odnose se na pretjerivanje tome. Kada se se na pretjerivanje tome tako da recimo oni ljudi koji se posvete stihovima, pjesništu pre, preko mi jedno zapostavljaju Kur'an i sunnet i zapostavljaju znanje vjeru. Jer pjesništvo nije svrhaj smisla u života. To nije svrhaj smisla u života. Glavno štivo i knjiga koju trebamo čitati je Kur'an Allahov govor. U njemu je uputa, u njemu je lijek za dušo i za tijelo. I ona nam rasvjetljava li, naš put. Daje nam motiva da živimo smisla našem životu. Jer sad, oni koji pretjeraju u svemu dozvoljenom, čine grije, čine ono što nema. Tako pjesništvo. Sad ne možemo učiniti čitav svoj život igrom i zabavom jer pjesništvo ako se u njemu ne hvali, odnosno ne brani istina, ne hvali istina, ako se u njemu ne hvali grline, onda je to igra i zabavom. Posebno, uglavnom se pjesništvo svodi na, na neke, da kažem, ljubavne teme gdje ljudi pretjeruju kada je u ljubav i prekomjerno pišu o ljubavi, hvali, opisuju zaljubljene tako pokuđenost potpunog predavanja poezije. Ovaj hadis govori ovome, što sam spomenuo, pokuđenost potpunog predavanja poezije. Kaži sad, ime mi vjelka sva delo adnu prenosi da je vaho poslanika, ali i to sam nam rekao, da neko od vas svoju unutrašnjost ispuni otrovnim gnojem, koji će mu je potpuno propastiti, bolje mu je nego da se ispuni poeziju. Jer ja sad, ovaj, ali, Pa, kadis neki uzimaju kao dokaz da je poezija pjesništvo općenito zabranjeno, a ja ću se želi kazati da je zabranjeno kada to pregledava, kada to okupira čovjeka. do tem jeri da ga odvoji od a, na, da ga odvoji od, od suneta i drugih vjerskih nauka. Znači ne smeta da se čovjek bavi pjesništvom u određenoj mjeri, a ne da mu to bude je glavna preokupacija u životu Sljedeći hadisi imaju, jeli, određenu vezu sa pjesništvom. Zato što ljudi kroz pjesmu hvali drugi, ističu njove osobine. A sljedeći hadis je nastavljeno sipanj prašne u lica laskavaca. To je oni koji hvali. Pa kaže Hemam ibn al-Haris, prenosi da je neki čovjek počeo hvaliti na djel Laha. Vigdad je kleknu na koljena, a bio je krupan čovjek. Zatim je počeo da mu baca sitnije kamenčiće u lice. Potom ga je osmat upitao šta ti je, rekao je, lalo poslanika je rekao, kada vidite laskavce, postavite prašeno njihovo lice. Ovo je pitanje, jeli, eh, hvaljenja, odnosno pohvaljivanja drugih, posebno pred njima o njivom društvu, to je posebna To je posebna tematika, kažem, iako je vezana usko za, za pojezdu, za pesništvo, jer ljudi vrlo često hvali drugi kroz, kroz pesništvo, kroz stivove. Znači, hadij se odnosi na one kojima je običaje i navika da ljude hvali preko mjeri. Hvali preko mjeri, a posebno pred njima ističu njove osobine. U tome je pretjeruju. Tako je se, uliskuju i njih same dovode u kušnju. Ako je ovo namjera, ako je namjer da se čovjek ulizga drugom tako što će ga hvaliti, to Islam zabranjuje. To Islam zabranjuje jer su ciljevi, jeli, ovaj, odnosno namjera roša. Ili drugi razlog zabrane što dogodimo one koje hvalimo u uši, počnu o sebi misle, jeli, da imaju visoko mišljenje, da, da se dive sami sebi. Jer kad vas neko hvali, da se kad vas neko stalno hvali, čovjek pomisli zaista da je bijeden, da je neko i nešto posebno ako se tome pretjeruje. Ako čovjeka hvalimo više nego što zaslužuje, odnosno ističemo njegove osobine i uzvisujemo ga više nego što zaslužuje. U osnovi nije zabranjeno nekoga pohvaliti, da bi da ne bi pogrešno shvatili, nije zabranjeno nekoga pohvaliti, al pod određenim uvjetima. Prvo, samo ako je to istina. Ako je primijemo ono je li što spomenjimo, a ne da to preuveličavamo. Ni pred njim ni u njegovom odsustvu. Videćemo zašto čak i u njegovom odsustvu nije ni poželjno da se hvalimo. Ako ne preterujemo u tome, je preuveličavamo to jako za njega ako se je ako znamo da to za njega neće biti fitno što Kad to pred njim vladimoj kad radimo jer u njegovom odsustvu on čuje zato. Ovo su uvjeti da, ovaj kad nekoga želimo hvaliti, odnosno da bi nekoga hvalili. Jer nažalost ljudi su slabi i doka hvalite, on počinje misliti o sebi imati visoko mišljenje. Pojavi se u njemu samo dopadanje. I to naravno može upropastiti njegovo srce, njegovo njegov stanje. Jer čovjek uvijek treba o sebi misliti da je ovaj, da kažem da je, da je nikov smislu da Da ni nešto grijeđa, ne budovi kristi osobe da puno treba više raditi i puno bolje biti. U svakom slučaju bolje je izbjegavati da ljude previše volimo, da ih često hvalimo, kažem da je to ne bila smutnja i da se ne bi pokvaru jer ljudi nekada imaju dobro mišljenje o osobi smislu da su ovaj da su ponizni. I onda kad ih volimo, onda on počne misliti da je da je neko nešto i onda se pohvali. Isto tako ako hvalimo druge. Ako hvalimo druge ljude u njihovom odsustvu pred, pred drugim ljudima, to može zazvati zavist i zlok kod onih pred kojim ih hvalimo. Ako pretiramo to je, pa nekoga hvalimo odi recimo, a on nije tu. I onda se kod nekih ljudi pojavi zavist što ga toliko hvalimo. Jer to je, kažem, ljudska voljka i ljudska osobina. I sljedeći hadis je nastavljen na tu temu o pokuđenosti istica, ne, neporočnosti i samu hvali. Kaže, bu Bekera rad je u Lavanu prenosi od poslanika Tvesara, da je pred njim neki čovjek spomenuo drugog i rekao a Lavanu poslaniće, postoji tebe, nema boljeg čovjeka od toga i toga. Znači nije bio tu, hvali u Allah poslani, je to se, to se, tada rekao teško tebi, odrubio si vrat svom prijatelju i to je ponovio više puta, to jest kao da se, se ga ubio, kao da se mu glavuskinu. Potom je rekao ako neko od vas mora da pohvali svoga brata, neka rekne smatram toga i toga jer ako, ako smatra da je takav, smatra ga takvi ali najbolje zna Allah, najbolje zna kakav. To je najbolje i ovo je sunet na ovaj da hvalimo, je narav s kom jeli, stvari može to biti na našem jeziku, kad nekoga hvalimo, kažemo, znamo da je Maša takav i takav vrijedan, ali Allah opet najbolje zna kakav odnosno Allah će ga jeli, pitati i njemu će račun polagati. Odnosno, mi nikad ne dajemo sebi prednost da nekoga hvalimo, da ga smatramo bezgriješnim, Pored Allaha Subhanahu wa ta'ala Allah najbolje zna naša stanja. Znači ovaj prethodni hadis, rekli smo, govori o tome i kada nekoga hvalimo nas samo, moramo biti oprezni da to ako dođe do njega može izazvati samodopadanje i visoko mišljenje o sebi, a to će ga upropastiti. Ono što je gore odhvaljeno drugi jeste hvala samog sebe. To je godi. Kad čovjek samo sebe hvali, onda je to znak, nećemo kazati njegov je propast, nego znak uh, da, je jedan, da je jadan, da je jadan, da je samozaljubjen i tako da je. Zbog čega? Zato što osobina pravi vijednika je skromnost. Njima nije drago nikad ni drugi hvali. Jer oni znaju sami sebe bolje jer od nikog drugog. Ali ne govorimo o tome da sam čovjek sebe hvali. To nije bila osobina ni prvi generacija, ni Selefa, prvi generacija muslimana, ni onih čestitih robova vidnika koji su o sebi govorili da su griježnici. Osebe su imali nisko mišljenja, druge su hvali, jer dovoljno je čovjek oholosti da smatra sebe boljim od drugih. Kaže, najbolji pokazatelj ponijeznosti i skromnosti da čovjek misli da su da i drugi boljeg od njega. Zato Allah dželešan mu kaže ek jednom koranskom ajetu: "Alam ne vidiš one koji sami sebe hvale i smatraju čistim od grijeha? Ali Allah čisti onoga koga on hoće i nikome neće, nikome se neće nikoliko tru prave čin. Ovajajte objavljen povodom jevreja odnosno i kršćan koji su sebe hvalili veličanstvom povodom je li njihovi riječi koje se spominju u Kur'anu već smo jevreju kazali nahnu ebna allahih wa hibahu mismu allahub sinubi djeca odnosno mi smo njegovi miljenici ili kada su jevreji krišćeni kazali i rekoše u dženet neće ući osim oni koji su jevreji i koji su krišćeni. I vidimo u kojem kontekstu jeli, je objavljen ovaj ajat što znači da čovjek nikada ne treba sebe hvaliti. Nikada. Pa čak i ako misli vjeruje da ima određenu vrlinu treba biti skromar i rezustiti nikakvu povolu se. Nažalost, oni koji krenu tim putem ubrzo propadnu, padnu u samodopadanje, samozadivljenost. I to je, to je propast. Čovjek na kraju propadne. I zadnji hadis iz ovog poglavlja jel govori o igranju kocke, odnosno o kockanju. Kaže, krenu si boredera gava armuda, lavo poslanika rejsa Ratoslam, rekao, ko igra kocku, kao da je stavio svoju ruku u svinskom mesoj krvi. Ovdje jedna vrsta nerd, vrsta kockanja kockarske igre koja je datila od jednog perzijskog kralja koja je zabranjena sumnetom. Kaži islamski učenja, učenjaci nerd dešir ta vrsta igre, u stvari je tavla koja je poznata je kod nas, tavla, jel? I ovaj hadis dokaz onim islamskim učenjacima koji zabranju sve te igre, slične igre o, u kojima se... O, igra se svodi na kocku. Bacanje kocke i broj tačkica nekada ili zlačenje strelica tako dalje, gdje se sve svodi na na sreću, na Odnosno na tu kocku koja slučajno će pobijeti tako dalje. I džumhurleri, znači koji ima Imam Ahmed, Malik Šafia, smatraju da je taula zabranjena. Zotira bilo to za Novaca ili onako, bez novca. Za dokaz uzme ovaj hadisi, druge hadise koje tome govori, i oni kažu da je osnovi to kocka svodi se na sreću i da e, izaziva mrzljune pretestvo među ljudima, što je dokazano, da ljudi mnogo vremena gube i da ih to odvraća od sjećanja na, na, na učenje, a ne istecanje ko, korisnog znanja, korisni poslog. I to je tako. Ovo je tačno. Ako samo to razlazi, onda su dovoljni da to bude zabraniti. Oni koji igraju to satima i satima igraju. I vrlo često dođe do svađe, do zavisti i do tuče. E sad ovdje imamo pitanje šahna. Šah, šah igra sa kockom. Jer šah nije jedna posebna igra uh, oko, koje, oko koje postoje više razilaženja među islamskim učenjacima. Iako opet kažem, Džunguru Lemin smatra da je šah I igranje šaha ne zabranjeno. Samo jedan dio tu dozvoljava, među kojima imam šafe u jednom brivajtu, dozvoljava jeli, šah i druge igre u kojima nema kocke, dozvoljava bez nadoknenisa, znači bez, ovaj, bez nekih vrijednosti, ulaganja vrijednosti. U svakom slučaju treba biti oprezan i mi znamo da je ovaj život nije stvoren, su naš život nije da ga provedemo u igri i zabavi i trebamo biti oprezni da svaki svoj trenutak života provedemo kao u zoni svijeti jer kažem da mnogi sate i sate provode u tim igrama među koje spada i ne ljudi se čovjeke karte i tako dalje to nedoliko je jednom jednom vjerniku i u najmanju ruku ako izuzmemo ove kockarske igre U najmini ruk aj aj kockska igra, aj ne ljut se čovjek je, ovaj igra da kažem, je sridi na kocku. A, a, u najmini ruk te, te igre su mekru opkuđene. A vrlo često mogu biti haram ako njih, ako su popračene ovim je li kao što je gubljene vremena, kao što je zapostavljanje namaza, zikra svojih obaveza za Tako dalje, ili drugi stvari gdje se ljudi posvrđuju, gdje suju, gdje lažu, tako dalje. to još pojačava tu zabranu, odnosno izme kruha može, i, može te igre prebavasti u haram. A same posebi, u najmanjim ruku, same posebi, bez ovih, jel i dodatnih pojava su me kruh pokuđene. Ovi bi završili, jel i, ovi bi završili poglavljeno po ovo. pjesništvu i ovim drugim temama koje su spomenute. Poslije toga sledi poglavlja s novima i to je zadnji poglavlja ovom tomu. Tim, time ćemo išla završiti ovaj tom drugi poredom i krenut ćemo s trećim išla to je zadnji tom uh, sami i muslima. Uh, Poslije posl posl posl ovog desa narednu nedelju još jednu drugu, nakon nje, uh, ja neću biti ubičaj neko uh, da me zamijeni. U svakom slučaju vi dođete naravno jer ću na putovanju išala, a poslije toga, kažem, vraćamo se, ostaje nam još jedan des i završit ćemo sa ovim tomom. E, vidimo, ja sam često kutato spominjao, da čovjek u sve mora biti ustrajan i biti uporan u svakom hajvu, ja lično smatram, ne hvalimo ni sebe, smatram da je ovo je naš zajednički projekat hajvu kojim suječestvujemo, da je zaista ovo jedan e, veri četiri Mu, mu, ba projekt projekat gdje smo od početka krenuli poodavno, jeli, i gdje ćemo išla u Zalavu dozvoli završiti sahinosti. E, to je u arabskim zemljama je normalno da, da se na predavanju prelazi ti tomovi i tomovi knjiga i da se svake sedmice drže predavanje po više puta. Međutim, na našem prostoru, nažalost, ja ne znam stvaru, ne znam osim par mjesta gdje, gdje se određena dela u cijelosti prešla je čitala pro komentare ovaj kad se radio kapitan i delmar pit ka mahdisa ko što je sahi buharija i muslim tako dalje. Zato ga molimo Allahu da nam podari snage i zdravlje života da da završimo ovaj je li ovaj hajli, posao, dobro delo i da, da ga privedemo u kraju da nam omogući da nastavimo hajlo dok nam je ono odredi. Ja sam posjetiti da kad smo krenuli samo kad smo zašli prvu je li krenuli smo sa ovim tom 25 u 12. 2011. Evo sad ga završavam što znači to išlo priluke nepune kod nepunih dvogodnu, stvargodna, evo eto znači što je dvogodnu i posmo završili ovaj tom uz one prekide da jeli Pramazana i drugih ali tu bili smo dosta uredni e, puno više smo bili redovni nego kod prvog toma koji smo duže jele posle toga kaže dolazi treći tom iz zanimljive teme koje govori odlikru o polinama svađa o, o kazivanju vjeresnicima i tako dalje ćemo molimo Allah dželle šanku da nam upiše u stranice naše dobri djela tako kao ihada vastagfiru ali verkum fastagfiruhu innahu huval gafururrahim